Europa Mailan plantan ezagita den proiektu baten baitan eginda bilketa lana. Junen helburua ondakinen bilseko maneren berdintzia da, Heritage Gere parte hartaziz. Eskual kostaldean, Angelu Mutriko Zumaia eta Donostian egindu bilketa Surf Fundazioak. Plastikoa da urean aurkitzen den ondakin haundiena. Xabina Urkad, Surfrider Fondaziokoa. Batzez ere atxematen ditugu nondakinak, dira eh, plastikoz osatutako eh, materialak. Eh, lehenik eta behin topatzen ditugu eh, plastiko atiak, edo non zatiak, edo plastikozko botoilak, plastikozko tapoinak, mm. eh, plastikozko boltsak ere bai. Eta bat ez ere helikagaiak biltzeko erabiltzen diren plastikozko onziak. Uh -huh. Ato, egira argi eta garbida gau egun eh, plastikozko ondakinek bat dutela, eh, protagonismoa doben txar lehentasuna ondakin guzien aztean. Angeluko ondaktzan ere lanak ondakinen jatojiaren zehaztea ere zuen helburu. Kutsatzailean zerrendatzeak aterabideen atxemaiten ere lagun dezake. Freider Fundazioak hiru aterabide mota ikusten ditu, lehena hegitaren sensibilizatzea, bakotxaren eraginane neurtzeko gisan, lega aldetik aitzinamenduen egitea ere baitez padakoa da, eta azken urteetan aitzinamendu batzu eginak izan direla, azpimahatzen zuen esabina urkadek. Azken urteetan bai egondirea lege batzu txalotzekoak direnak, eh naiz eta hori gauran bidea egiteko e, beraz e, adibide bat txartekotan e, Eganenuke, 2019-an, Europa batasunak erabilera bakarriko plastikozko poltsak mugistea eta debekatzeko lege bat zuen, Eta, beraz, hainbat estatukirek, eh, mendiko, almatuztetara, bako dituzte, eh, neugioiak aplikatu, eta frantzian berean, eh, azken eh, hilabetetan lege bat basatu da. Uztailaren batetika entzina, eh, erabilera bakarriko plastikozko poltsa harinak debekatzeko, Eta 2000 eta mazazpitika barazki eta fruituak biltzen dutzen borutxak bebekatzeko. Eta azkenik, urreko ondakinetan, industriek beren implikazioa behar duten eurtu, xabina hurkat. Eta gela legeak asko laguntzen dutela ere industriaren uh, bilakaera. Eta beraz, industrialetik zer uh, eskatzen duguk. Industriak deroztageago um, kontutan hartu dezan materialen edo produktuen uh, bizizikloaren bukaera. Nola egin bedo produktuiek behiz e, valorizatzeko, bigarren bizitza bat emateko, eta beraz hor argiki, harik gara e, sustatzen, ego ekonomian zirkulajago bat, e, ez, e, prozesu bat, zenetan e, produktuak behiz erabiliko diren, eta beraz bizitiko guzia aztertuko den.